Пані Марина Зашарілася, наче дівчина Шкіра на обличчі майже Прибрала кольору Її вогняного волосся «Перерва!» – оголосила Ірина «Десять хвилин Ось електрочайник на столику Чай, кава, пригощайтеся Так-так!» – підхопилася Власниця галереї Інна «Прошу-прошу!» – і зашаруділа Обгорткою, роздираючи Пакуночок із печивом. Те, що діялося довкола було цікавіше за всякий серіал. Вона дивилася і слухала, мов зачарована. Дозвольте, Олег Олегович наблизився до фото на екрані, давши нарешті спокій своїм шахам. Справді, справді дуже схожий на Валерія Вікторовича. А я вам перепрошую, кого нагадую? Колись, років 40 тому, в маленькому військовому містечку, яке сховалося в лісі неподалік гігантського полігона, щинився скандал, проте його вчасно загасили, не давши ситуації остаточно вийти з-під контролю замполіта. Молода дружина капітана Усова, Марина, призналася чоловікові, що покохала іншого і зібрала речі, щоб піти до випускника військового училища, лейтенанта Валерія Карпаченка. Усов пригрозив застрелити дружину, потім їх обох, дружину і суперника, а тоді намагався вистрелити собі в скроню на бойовому чергуванні. Проте той таки лейтенант Карпаченко йому й завадив. Закінчилася та довга-передовга днина – страшенною приятикою двох чоловіків, проте вони так і не порозумілися, спільної згоди не дійшли. Ситуація ще більше загострилася. Пристрасті розбурхалися, наче у фільмі «Табір іде в небо». На цей фільм не раз ходили всім містечком до полкового клубу. Командир частини, дізнавшись від дружини про гарнізонні пристрасті, викликав замполіта, і вдвох вони блискавично постановили організувати усе так, щоб на хабу лейтенанта перевели на нове місце служби за дві тисячі кілометрів від містечка в Сосновому лісі. Той хоч не хоче, відбув, виконавши наказ. По тому, як він вирушив, тріщина в родині Усових тільки ширшала». Ще й хтось комусь написав, що Валерій одружився. Марина поплакала і повернулася до батьків у Львів, у спорт, у своє фехтування, де ще кілька років показувала блискучі результати. Відтоді гарнізонні Ромео і Джульєта ніколи не бачилися. Аж до того вечора, коли пані Марина впізнала в підстаркуватому скандалістові свого колишнього коханого. А він на силу вгадав у нафарбованій немолодій рудявці ту жінку, через яку свого часу покинув ці місця. Своїм вигуком Валеро тітка Марина не лише врятувала дизайнерський задум і щіткою композицією майбутнього дійства – а й додала репетиціям бентежного романтичного забарвлення, яке завжди виявляється там, де є двоє закоханих. Вона й сама, неначе, випила елексиру молодості, її очі сяяли. Валерій Вікторович теж не мов би підтягся. Відтоді, як овдовів, він жив сам, донька його виїхала за кордон, а він дедалі більше робився злобним старганом і дратувався через усяку дрібницю, аж поки зустрів свою Марину. Вогнями і барвами вітрина кликала «Сюди, сюди, остаточний розпродаж, зробіть закупи, смішні ціни». Приваблива перспектива. З дощової вулиці пірнули в залито яскравим штучним сяйвом дзеркальну залу. План був такий – купити одній пальто, а другій куртку. Ірина з Сонькою струсили парасольки від крапель і поставили їх при вході у високий кошик із химерно покрученого металу. Пройшлися вздовж вішаків, глянеш – Наче багато привабливих речей. А почнеш приміряти – все не те. Забувши про куртку, Сонька нагребла спідничок, ковтинок, сховалася у приміряльні, довго там вовтузилася, але таки залишила собі одну спідничку і одну ковтинку, що аж ніяк не посували одна до одної. «Ти впевнена?» – Ірина глянула на цінники. «Щось ці ціни зовсім не смішні». Я дуже, дуже їх хочу Носитиму з тим, що маю. Та вже середина осені коли носитимеш, а куртка. Ми ж ішли по куртку. Нема тут такої, як я хочу, а цю ковтинку та спідничку хочу, аж пищу. Після жіночого відділу зайшли до чоловічого. І вже тут Ірина потішила себе. Вибрала дві білі сорочки з манжетами під запонки і сіре пряме пальто. «Я у приміряльню», – повісила пальто на руку. Продавчиня здивовано провела її поглядом. Пальто, призначене для субтильного чоловіка, сіло на її фігуру як улите. Звичайне пальто-олівець, за коліно, зі схованою застіпкою – Кашмір, малюнок у сосонку, шовкова підкладка – те, що треба. А сорочки і так будуть доміри. Вже не раз купувала собі білі чоловічі сорочки, добре знала цю марку і свій розмір. Вони чудово пасували до її жіночих прикрас і високих підборів. Та і без прикрас теж мали ефектний вигляд. У чоловічих відділах ще не такі ексклюзиви для жінок можна знайти. Ірина вважала, що Львів одягається стримано. В буквальному розумінні стримує свої емоції та пориви, обмежує себе, тримає в шорах.